Valójában kétféle gáz készült, teljesen egyforma dobozban. A ciklonát valóban fertőtlenítőszerként, a ciklon b viszont a gázkamrákban használták. Az Auschwitzban raboskodó hadifoglyokat különösen elborzasztotta, hogy a táborban használt kazánok többsége Babcock and Wilcox márkájú volt, vagyis amerikai gyártmányú.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 Néhány perccel később Artúrnak sikerült elkapnia a bátor férfi tekintetét, és dobott neki egy tízes csomag cigarettát, amely épp aznap reggel érkezett a mostoha öccsétől. A rabot, aki az értékes árucikket kapta, mint később kiderült, Leon Green-nek hívták, és legközelebb csak a XXI. században,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 A magánszférát egy fémhullámlemez biztosította. A rovarírtási próbálkozások ellenére a barakkokban folyamatosan hemzsegtek a tetvek. Új az első ebéd valamiféle hal volt. Artur azt gondolta, hogy valaha hering lehetett, de annyira bűzlött, hogy meg sem kóstolta. Abban a biztos tudatban, hogy ha csak egy falatot is lenyelne, később keservesen megbánná.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 és az épülő gumigyár csővezetékeit fektesse le. Később a csövek hajlításában vett részt Charlie Pidok vezetése alatt, aki a háború előtt Évhegesztőként dolgozott a Metrovixnél. A csapatukban volt még két lengyel fiú, három tizenéves ukrán hegesztőlány és egy fiatal mongol nő. Az egyik lengyel fiú Stacsa, jó képű, rendes gyerek volt,